І не тому, що ця куля була секретна. Він пробивався будь-якою іншою кулею, як і інші смертні пробиваються будь-якою. Тому що він, товариш Сталін, це був дуже простий чоловік, такий як ми. Іншу версію тоді стоїть на трибуні, поруч висунув миттю товариш Берія – «відьмак». Бо то в Товберія, як ніхто тоді, чудово міг бачити, як щоразу куля пробиває з кров'ю і лахміттям груди генералісимуса. І от що саме інтересне, що той щоразу вставав у цілому цілому мундирі і цілими ордінами, які коли не коли і отстрілилися кулею геть з дужечок. Якщо товариш Сталін-відьмак зачарований, то тканина одежі і набір нагород – вони із простої матерії. Чому ж і вони разом з ним обновляються? Ми зробили п'ятий крок. П'ята моя куля вирвалася з кулемета і знову пробила вождя. Але товариш Берія на нього не дивився, а він, почувши мого крика, знайшов мене очима, і отетерів, а бачучи, як я мирно несу свій деревляний штик, який, як відомо, не стріляє. То хто ж тоді виконує мого наказу, жахнувся Берія, коли подумав, що хтось десь теж може віддавати такі накази, і що найстрашніше вони можуть виконуватися. Саме тоді Сталін похитнувся і впав щоби знову встати, обтрусивши з себе попередні ордени й медалі, сійнути новим їх набором і махати ручкою. І знову ні Берія, ні один з тисяч Беріївців не змогли зрозуміти, бо й не чули, що стріляється. Оце знав на землі лише я, несучи по площі, наче своє алібі простого деревляного штика. Секрет нечутності усіх пострілів був дуже простий. Або ж кремлівські куранти б'ють найгучніше на світі, так що їх чує одразу виєсть світ. Вони б'ють надужче, ніж усі салюти на землі, ніж усі канонади». Хто ж міг собі уявити, що кожен удар куранта зливається з секретним пострілом репресованого кулемета імені Шпагіна, посилаючи одну за одною кулі в найбільш охоронювану особу на світі, і послав їх уже більше, аніж уже я навіть збився їх рахувати? Таємниця секрета товариша Йосифа Вісеріоновича полягала на мавзолеї, на якому він і стояв. Тут треба сказати і про Леніна, бо того вбивали лише три рази. Но не для перевірки його охороняємості, а навпаки. Бо Троцький був страшний троцькіст, що й погубило світлу пам'ять Ілліча. Однак Троцький не встиг діло довести до кінця, бо вже Сталін почав будувати свій сталінізм. І вбив Троцьку один раз, але назавжди. Ми ще до цієї ситуації повернемося, бо тим часом наш парад геть чисто сий робить шостого крока. І оглушаємо боєм, не може й чути навіть, що звучить на самому ділі не мирний звук, а вбиваючий постріл. Словом, не буду рахувати усі 12 пострілів, бо вони і так усі як один прохрумили серце нашому гарячо любимому вождю. Мало не зупинивши вороже серце Берії, який тоді згоря не свого вінценосного вчителя, мало 12 разів не вимер від інфаркту. Що ж такое? думає він, бо нічого додуматися не ладен. А секрет успіху, товарищ Честаліна, ось під ним. Под низом стояв люк, на якому він і стояв, і от кожен раз убиваючись, він у того люка і падав. Щоби звідти із середини, недаром же мавзолей мав секретного ходу. І куди? І нікуди більше, як не в Кремль, де стояли і дожидалися в черзі цілі їх серії двійників Сталіна. Вони стояли і не підозрювали навіть ні один, що настоящого Сталіна вбила ще в 1911 році лічно мама Сталіна за гріхи. Однак він уже тоді завгодя мав двійника, який уже тоді приобрьов огромну будущу власть. Потім Сталіна вбивали в Уцарицуну за гріхи, потім блоком Зінов'єва-Бухаріна.